علمنا عن دينوف كنا في دين الله تعالى هذا الذي نظر والدعوا اللهم اجلس المفرد اول مشروعي له في مملكه الدمام كولي هي واما في البرلمان Fahillah lah an rafahu bil isimali, bahwa wain kana saihan illa nahul esam masyuru leisam masyura. Membarati mada kadama bil mada kadama lianahul ansabu bil kaulihi filistan. Bahwa kalimatun isman atau fihillan atau harfah al musah malatu kharajatil kalimatu kabelal isiman. Alatusafu bil majazi kama alatusafu ai fi ai qran mana mana mana wadi allah awalan arajal hakikatun ka fi hayawan muftaris wa inna fil basirah wal jariah yanahu bi ali kulli mumawwad an <coughs> adapun murumlah majan mufrad Dan berumla dianya majad mufrad itu yang disarahkan kepadanya pada barang yang telah terdahulu dengan perwissarah dengan kenyam seneh wa maafil kalimat dianya majad mufrad itu al-mu'sharul ilh yang disarahkan kepadanya pada barang yang telah terdahulu dengan kenyam seneh wa maafil kalimat dan paling dianya seneh daripadanya kenu wa maafil kalimat di sini. Dan kepada ini yang mursanneh daripadanya ibarat wa, daripadanya takbir wa fil kalimat di sini, supaya bahwa mungkin bagi yang mursanneh, supaya bahwa mungkin bagi yang mursanneh oleh mentakarifnya, mentakarifkannya majad, majad mufrad dengan pengutangarif dengan al kalimatul musakkalah. Pekan perlehatkanarif dengan lagian supaya bahwa ada dia nyataarif itu yang berlaku dia tiada masyhur. Supaya bawa ada dia yang takarih itu yang berlaku dia tu yang masyur pada takarinya majad majad mukrad. Wa'ilah dan jika tidak jika tidak berlaku dia tu yang masyur. La arrafahuni sih sungguh takarih dia yang sanah akannya majad dengan pur takarih dengan istiak mal. Wahwa dan beruna dia yang takarih dengan isi iman. Walaupun ada dia takarih itu yang sahih. tetapi bawa sungguhnya takarih itu tidak ada dia yang takarih itu yang masyur. Dan keibarat dia hanya pada barang yang telah terdahulu dengan madakatama. dama. Keibarat dia hanya pada barang yang telah terdahulu dengan barang yang terdahulu. <coughs> Bahkan, karena semuanya madakat dama itu lebih munasabat dengan keranya mensaneh fil isnat. Jadi, <coughs> akan boleh ditambang dalam majad yang kedua. Kalau ikut majad fil isnat. Ini majad uh, mokrat. Mokrat. Bacut tuan Minta maja fi isnat Cepat lah ya bacut Ini maja fi isnat Yang Jut ku jalan Bagi Bagi tanya Untuk Sah Yang Tawasul Yang Jalan ni Rama jat fi isnat Jadi Telakai tolong Kepada selain Allah Adarik ni Tolong kamu Kepada sirat wali Allah Yang Atau jalan majap hilisnan dengan. Pakaisa han mushri. Telak ke tolong kepada sira aulia han mushri. Wujud karena nyen bukan uh, isnan hakiki. Pak isnan hakiki ya isnan majazi. Maka isnan majazi kena pada isnan uh, pada uh, khabari pada insya. Ya pada insya. Ada riqmi telak ke tolong. Men tolong ho men tolong hai hai Syekh Abdul Kadir Jalani itu. So. Neng kiban yang tak is, isnan tolong kepada Syekh Abdul Kadir secara majaz. Ha, pakon, karena telaki tolong magian, yang hakikat yang beri tolong adalah Allah. Semen puyut, eh karena enggak nyanake ini Allah. Ha, karena sebab sebab menolongnya, nisbah tu tolong kepada agaknya. Semen aja tolong ni Allah. Allah yang tolong, man sebab lelaki agaknya. maka tadi tu tolong kepada kepada agaknya, kepada syaulia. Dia ni bapa habis kan? Habis, berapa habis tu hakikat-hakikat mana? Ni tak kek perbesar buat merindah, ni ni bantu kamu Ni ni bangun jalan ke kamu Ni ni ni bangun jalan ke kamu, kan? Kan ni yang bangun kan? Kan, kan Kan gubernur Sufai surat ke gubernur Ni ni ni bangun jalan ke kamu bapa gubernur Kan ni yang bergant jalan tau Bukan Ni pilih tulis habis-habis tu kirim tukang, kirim tukang aje. Kirim tukang tu kamu yang, yang tukangnya akan dibangun jalan. Hanya ke Bapak bapa gubernur membangun jalan ke kamu? Atau pun membangun bangunan ke kamu? Hanya nya bapaknya hanya ke mati. Tik kena mati. Betul duduk nya atau gara-gara iku ada rik ni. Mati tenoh akan menyekutukan Allah. Kamu minta tolong kepada selain selain Allah. Ha hmm. ni buiknya dah nya. Naibun bayan atau naibun? Ngeh banyak itu, karena Akidah memang ka kasusat awal. Ada hantingan, nyaw ilmey nyaw untuk diterapkan kepada tauhid yang belajar ini ya, hantingan. Kajino majad mufrad. Dianya majan mufrad itu yang isyarakkan kepadanya nya majan mufrad dianya itu allazi yang isyarakkan kepadanya allazi pada barang yang telah terdahulu dengan kenyam sanih wa amma kalimat. Jadi ini ulamatan ke kun wa amma majaz al mufrad. Contoh wa amma majaz mufrad. Di ikutlah nak cekot dalam ke majan mufrad. Yang maksud dengan majan mufrad ini nau itulah yang disebut ikut dengan majaz kalimat. Cuma boleh juga balik, memangnya yang tabang eli kujuwa ma majaz fil kaliman. Ubah di sini supaya mungkin oh, ahwatai kita tarikh mufrad dengan al kalimatul musta'malah. Bukan perlelu ber tarikh lagi kan? Karena tarikh yang masyur dalam tarikh majat. Ia akan berlayar dengan tarikh masyur. Nah, tarikh sebetulnya tarikh majad. istimal. Ia kembali kepada mana majad. Waboh. Makan majad dan mana masdar. Menya majad dengan mana masdar maka ta'riji ta istimal. Istimal kalimat si ghairi maudi'alah. majad ini bermakna kalimat jaizah ataupun kalimat majuzun bih ta'riji ta kalimat musammal. Majad mufrad adalah kalimat yang musammal fi ghairi maudi'alah. Nyamati majad dengan mana? Kalimat al-jaizah. Aidih kalau gerah deh. Pemakaian kata-kata majazun yang masyhur bermakna kalimat ya, ya izah. Maka tarikh Majazan Mufrad yang masyhurnya nanti. Tarikh Majazan Mufrad yang masyhur adalah kalimat Musa Malah hilah, bukan al Isimal. Tarikh Isimal nasiit. Maka ini ada masanya berle, tarikh gue dengan tarikh masyhur yang kalau lagi gue tarikh biasa kibalan, kalimat Al Musa Malah. Mamiannya tarikh kumarafji. Ha, baik nak kata-kata kalimat dalam muarraf baik terjadi dur pula jadi menyiaga peran muarraf ji wa amma majas fil kalimat wa huwa al kalimat mustamallah jadi terdapat Juzuk muarraf di dalam tarikh ha dur ganggang ta ni hai wala semnagihnya tak fikir silap pedik hang jadi dur si Dur ke jadi dur? Nenye-nyokan um, pun lah kan? Allah sanih na. uh, ni. Allah sanih Geba dengan majaz fil mufrat. Supaya bisa geta'arikh dengan Al-Kalimah tul Musaqmalah, Yang ta'arikh Al-Kalimah Musaq merupakan ta'arikh yang masyur. Perleubah bejud. Kerana punya geba' ina wa'amma majad fil kalimat huwa Al-Kalimat lam jadi dur. Tak, dur ni nan. Tak gecok juzuk daripada mu'araf. Geba' lam ta'arikh lam. Dalam takdir, kata terdapat juzuk mu'arrah. Najib ni tak berkata, silapih tu. Kedurhan si. Kerana makna kalimat, Kamu pun pahalain ini ni. Kalimat, kamu pun mana kalimat, berat. Ya hanam pun pun, majat pili kalimat. Majat pili kalimat, ni hanam Sedangkan kalimat, kamu pun pun. Kata dapat, bapak Jalumiah kanal, bapak Nahu kanal ni. Jadi, minta ta'arif ini al-kalimat Untuk memahami makna kalimat ina Nama si, bermumfum majat fil kalimat Nama si kah? Terjadi dur ke mana? jadi dur Terjadi dur Karena Untuk memahami tarikhnya ta'arif dia Diatin memahami mu'arraf Mana dia jadi dur? Untuk memumfum ta'arif Nyut payah memumfum mu'arraf Padahal Tabah ta'arif Supaya memumfum mu'arraf Nyutkan balik Haa Untuk mempunyai ta'rif, harus mempunyai mu'arraf ini. Sedangkan mu'arraf baru mempunyai setelah. Habis nak arif. Tidak ada rukah. Maksudnya, Untuk yang jadi dua rukah, Gara-gara nak kata kalimat. Gara-gara nak kata-kata kalimat. Yang di dalam mu'arraf nak kalimat. Untuk memahami makna al-kalimat ini, Kalimat yang nak pada ta'rif, Hana tertawakuf, Kepada memahami. Mu'arraf. Mana tertawa Cuma tertawa kepada memahami makna kalimat. Makna kalimat bisa ada paham apa -apa lain. Makna kalimat je kumpul. Kalau kita buat Pak Yurmiah kanan. Pak Menteri Mah Jadi punya. Pakai silapet tu. Ana dor si tu. Kan? Hmm? Ala hi Elias, ala hi hi dorong nah. Nak nak jawab be. Heh nah, kan dia hanna salam je juga. Hanna nak moh terima. Ala nak moh Benda tu siapa? Ini nak berfikir gayung sana. Jangan bukanlah zendor, hana, hana rimang. Karena kalimat dilikut bukan mu'arraf kalimat bukan mu'arraf Tetapi, tapi, tapi sabo bahagian dari mu'arraf Baru dor, tertawaku memahami tarikh. Ta Dia tu memahami Mu'arraf Mina, you know? tertawaku memahami juzuk daripada tarikh. Ta tertawaku memahami tarikh. Ta Jadi kamu memahami satu bahagian daripada Mu'arraf Jadi bisa jadi sebahagian Juzuk Mu'arraf kamu home, tapi yang namu home buruk Mu'arraf Dah Mu'arraf majad fil kalimat. Majad fil kalimat namu home ni apa? Apa perlebatan ni? Tapi al kalimat kamu home. Al kalimat kamu home. Majad fil kalimat yang namu home loh. Maka sebenarnya nadur. Maka gahdur. negara sejarah lahir. Le. Sejarah lahir. Kalau daripada keluarga si. <tong> negatiflah Dorzit. Inah nak jauh masjid ke kedoarnya. Tak pernah macam Do sih, dekala apa lah ini kan? Mungkin buka door kadang-kadang. Dekala high team door sih. Nampak pak menang. Waynean door. Tidak kala lagi lagi yang kau jadian, lo jadian lagi. tertawaku bukan kepada diri Mu'arraf. tertawaku kepada juzukmu Mu'arraf. gitu. Kan? Kalau berdasarkan yang dor, kaya kuka dor juga. Berdasarkan yang sekilas ha, Tampak di dor. Sekilas, sekilas, tampak di dor. Makan kembali. Buatilah, bila memangkan guna tarikh yang masyur, semua tarikh ini you know? dengan istiqmal. Buat ambaran. wa marafi ma kadama mandilikut pujujimarat dengan ma kadama dilikut pujujimarat dengan barang yang telah terdahuruhah majad fil kalimat guna ha yang ikut majad al mufrad mbah ina metadata kun mufrad ina metadata sad ana bali balik wa marafi kadama bi kadama li hu ansab fil isnad Jadi lebih cocok dengan kata-kata fil isnad, majad, fil isnad, fil kalimat, fil murakab. Simanggukun, majad, fil isnad, majad al mufrad. Nasabat, berbeza-beza. Jadi sebut majad, sebut nama majad fil kalimat, nama majad, na majad fil isnad, nama majad fil kalimat, nama majad, na majad fil murakab. Jadi munasabat dengan dua buah pembagian tu. Simanggukun, majad fil isnad. Majad al mufrad, khabar khabar dah kan? nafifi inafiyihi mandu. Kali itu kurna majad fil kalimat. Faham maka dianya majad mufrad itu kalimat. Majad mufrad adalah kalimat baik dia isim atau fi atau huruf. Kalimatnya terbenar kepada balhai isim fi dan huruf. Kalimat yang mustaqman. Ah, kalimat yang kata pakai. Sehingga itu wit kalimat yang hendak pakai. Kalimat yang belum dapat pakai berarti dia hakikat majaz bukan dan dia juga bukan hakikat. Jadi kalimat yang memang a uh, belum diisymal yan la tusifu bil majaz kama la tus la tusifu Dia tidak bersifat Dengan majad, la tuh bil majad, walau tuh kamal, bil aqiqah. Tidak disifatkan dengan majad, sebagaimana hana disifatkan dengan hakikat. Majadkan iya aqiqahkan. Par ke istimal fi lairi. Pada selain barang, artinya pada selain makna yang diwatakan akan iya kalimat baginya mana pada awal. Jadi gua gua istimal isina pada selain makna yang. Pada catat haji pada awal haji kalimat dua tak bagi maknanyaan <coughs> jadi satu kalimat puno yang wadah ada sarihau wadah ada sar dukun wadah ada sar ah, ke kepada maknanya Hana meninjau kepada kali wadah Tiga Hana tinjau kerana anak hubungan dengan dengan wadah yang lain hanya mana wadah awalan walau rafahyan kali berunggah wadah. Khalafai musyarak. Khalafai musyarak kan kasi ke wadah. Kali makna haji. Ainon. Kali ke kepada. Jariyah. Ainon ke wadah alam kepada. Mudiah. Nyau mati ke kepada mudiah. Nyau. Nyau hana sangkut paut dengan wadah nyau. Nyau ke mana wadah awalan. Jadi. Kan makna haji. Bula fai satu wadah. Sehingga kala fai musyarak. Kahhanjid. Kahhanjid tak perus pada Hakikat. Lafaih musyarak Yang makna kedua Ainon, nak makna jariah Ainon, nak makna mudiah Mesti mudiahnya ada pakaian di wadah awalan Ini bukan wadah awalan Zid Kerana menikmati makna mudiah Ha nak tinjau kepada na hubungan dengan wadah pertama Ha nak kepada wadah lain Yang maksud maksud wadah Wadah awalan Keluar hakikat Ini ha. hakikat wadah awalan Benar, punya majat berarti Ke isiqmal pada selain wadah awal Ke isiqmal pada selain makna Yang ke kalimat bagi maknanya pada awal Keluarlah hakikat karena hakikat Isiqmal satu kalimat pada wadah awalan Isiqmal kalimat pada makna yang ke awalan okay, Ya benar Asadun Hewan mukharis Aynon. Beno. Aynon. Tak ada kun Aynon. Uh, Kurang ada ke mana Aynon. Beno. Jariyah. Tak ada kun Tabuh ke mana Jariyah. Hana meninjau kepada. Nah hubungan ke mana lain. Berarti wadah Aynon kepada Jariyah. Awalan Zid. Hakikat. Wadah Aynon kepada Muzi'ah. Tak ada kun Aynon kepada Muzi'ah. Hana meninjau kepada. Nah hubungan di. Nah hubungan nah di. Nah hubungan dengan mana lain. Maka wadah. Ainon kepada jariah, awalan sih dekun, mana dekunya waktu asanian, waktu awalan deh. Bagus. <coughs> Seperti hewan hukaris ini lah. Ainon fil basira atau Jaria, karena dikulen minumah watak awali juga. Ya watak awali, nama si bu siga kau mana? Siga siaga watak pada mandum. Nama mesti bu siga, kau mana watak awali pun. otaq wada' pada satu makna nyoh hana meninjau kepada jihna hubungan dengan wada' makna lain ha menyena ger mulahazah kepada ana tinjau kepada makna lain nyap yah bro manjat maka lafay musyara nyi si daerah manjat lafay musyara nanki ban otel pakai bila tak tak pakai kepada satu makna Kerana tertingjau lafahinyan memang nagu wadzak kepada maknanya. Maka dia hakikat. Ainan tanya. Kita tabuh mana Ainan dengan jariyah. Atau basirah. Karena memang lafahin Ainan nagu kepada makna jariyah dan basirah. Hanamuladzah kepada makna lain. Ini hakikat. Tapi bila lafahin musyarak tabuh kepada sahabat mana, tak pakai kepada salah satu makna mauduk lahjih. Tapi dengan meninjau kepada, na na alakah dengan makna lain Jauh kan majat Ainun tak kujino, jariah tak mana ainun Tapi tak pakai kepada jariah Kerana tak meninjau je, nak hubungan na alakah dengan makna lain Betulah makna lain di Basirah Jadi kita minta je wajah nakah, nak terdegedi nak je Terdegedi nak alakah je dengan makna basirah Jauhkah, Jauh kan kajit ke? Kau majat ha, Maka isiqman lafai musyara Kepada Salah satu makna je Nyo bisa Hati jalan majat Bisa hati jalan Hakikat Abang nanti Menteri tak pakai Lafai Lafai umum Kepada salah satu farat Lafai kuli Insan Takun insan Kepada sidit Katruh si insan insan Ini hakikat pun majat Hakikat pun majat Haa Namun kali bergantung kepada tadi jauh. Bila nak pakai lafain san kepada sidat? Pakon. Karena lafain san terbenar kepada sidat. Nyang kerana nyan artinya wangi. Artinya hakikat. Karena lafain san memang wadah kepada hewan. Hewan ate, hewan ate satu salah satu faraji adalah saidun. Tapi bila to pakai lafain san. Tamlahaqah kepada Makna yang lebih khusus insan mati insan yang kamu kaya takirada dan mula kepada anak, -anak insannya kan insan secara umum tapi insan yang kamu kait dengan sidet hewanate yang kamu kaya yang khas khusus oh, dia kau macam iranan eh, karena tak pakai sebola fay ter lihat rafay yang kamu Eh yang mutlak terada kaya khusus ke, ke sidet insannya dan maksud hewanate yang nak sidet karna hewan tak lain nyankah kamu cak eh kena tak pakai la file sebab la kepada mana lain dengan meninjau nah alakah duai bajat ialah perbincara lain dia sebab kerana anak alakah يا ني اجلي مو نسبتن ما منن الذي ديات الكلمه كلمه له والذي لم تضله فالحامل ان الاستعمال هو الالحق فلا بد حينئذ من انتباهها وملاحظتها فخرج الغلط وان وجدت في لكاتو نوره ايت اسدان تريد Lianan ala kata huna laisat illatan li setiap malika liandami mulahadatihah. Karena na'alakah. Karena na'alakah artinya karena na'munasabah. Li ajili munasabah. Karena na'munasabat diantara makna allazi yang diwadahkan akan kalimat baginya makna. karena na musabadi diantara mana alazi yang diwadahkan akan ia kalimat baginya mana dan diantara alazi yang tidak diwadahkan akan ia kalimat baginya alazi dan diantara alazi yang tidak diwadahkan akan ia kalimat baginya alazi falhamil maka bermula yang mendorong diatu istimal maka bermula pendorong diatu istimal lianya hamil itu alakah falabuda maka tidak boleh tidak pada ketika itu Daripada iktibarnya alakah. Maka tidak boleh tidak pada ketika itu. Daripada iktibarnya alakah. Dan mulahadahnya alakah. Maka keluarlah tersalah. Maka keluarlah tersalah. Walaupun diperdapatkan padanya tersalah akan alakah. Seumpama raitu asadan. Kata kehendak dengannya kun raitu asadan. Akan rajulan sujak. Kata kehendak dengannya asad. Akan rajulan sujak. Arata gata ke hendak akan bawa engkau ucap dengan rajulan sujak. Faralata maka engkau tersalah. Maka engkau ucap dengan asad. Maka tidak adalah ini. Itu majad. Makan bukan majad. Karena masinggu alakah di sini. Itu tidak ada dia yang alakah. Itu ilat bagi isi mal engkau. Makan hanya ke ilat. Karena hana hanamulahadahnya alakah. Kemudian kaitan pada majad. Di ala katin. Baru ke majad benar. Malakah Malakah hubungan Munasabah dengan alakah Na wajah munasabat Di antara makna Yang gewadah kalimat bagi maknanya Dan di antara makna yang hanagwadah Di nah munasabat Antara makna pertama dengan makna kedua Makna dasar dengan makna yang Tak iradah jina Maka kesimpulan ...yang menjadi sebab... ...pendorong tanya untuk tak pakai kepada makna yang lainnya... ...yang ke alakah. Jadi asad. Wujud asad tak pakai kepada mana rajulun sejak. Ini kerana nak alakah. Alakahnya di hubungan duanya ...wajah musyabah hanya maksudah menjadi senyarah ini. Ini yang, yang menjadi pendorong bagi tanya... ...sehingga kata-kata asad... ...kata pakai kepada mana rajulun. Rajulun sejak. Tunggu bila kena alakahnya hendak pakai. Nah. <coughs> Maka aku kentuk. Uh, pendorong diatur isyamal kepada kairi mahuahlan yang kediamanakah. Pemahaman yang menan haji haji benar tak intibar anakah? Benar intibarnya anakah? Tidak boleh tidak daripada intibarnya anakah. So intibar anakah yang yang tapak yang tapaknya bu anakah yang, yang muktabar di sisi ahli alibalakah? yang gue itibar, No punya alakah tah alakah pun sebab demi haja han ole eh uh, sebabiahnya merupakan alakah yang diterima oleh ahli balaghah Walau sebab ih yang nak pakai idanyo kun cedah je cedak baru ke yang yang yang ulama mutabar No nok alakah sababiah musabab iktibar makana hijibar mayaul Yang nyamadunya secara anohih buata yang kali keiktibar yang kali diterima oleh para ulama balara tinggal mi tanuk juga sabar orang baru yang hanayah je tapi ada juga contoh baru je maka batu yang menjadi syarat iktibar no nya anakah dalam artinya adalah ahli balarah itu dengan intibar oleh mereka itu akan nuknya alaka nok ji tiba nok ji mutla sebab sama dengan le le le ahli balarah benar intibar je pakai sebab kepada musabab memang sebab itu dah-dahnya terserah jo je dakura inal raisah. jadi contoh-contoh sebab lain jadi Apakah bumesi kata-kata Raisa? Hana musi. Sebab di antara ujun dan pertima, Hana musi. Eh. Yang penting Ruh dalam mutlak sebab musabab. Nak no, faham no, yeah. dia? Manaki di ihtibar na'lak? No, <coughs> bukan syakhas. Yang ihtibar na'lak no, bukan bukan syakhas. Syakhas berdaham tu. Tim dan dan pertima. Eh, syakhas tadi. Anak-anak khusus menan Menyudiri hujun Hujjun adalah sebab kepada timah dan aman Yang khas khas Khusus ke sebab ibu hujun Menang yang mudah-mudahan Sebab je Jadi pun sebab baik antara hujun dan pertimah Baik antara perintah dan guna Perintah uh, siroraja Dan Ipubut guna. Dan sebab-sebab lain -sebab macam tu ha, Seluruh sebab je Menan si untuk baik di bar mayaul Seluruh istibar seluruh contoh yang dalam itibar mayaun <tuh> <tuh> yang itibar Orang hanya haji hamba buna mula hatta yang anaknya buna tamula hatta buna ta maksud buna tak kasat yang na buna tak kasat beri. Orang oh, yang tidak memang memandang kepada anakah doai. bentik uno alakah na duai tapi dia dah keun hana hana yang kanan salah haba salah haba salah dah keun mari tak keun ke di ban de tak kala mana lakah tu tak beg ada oh nyan lembut keun kan mana majat yang su di haba haba salah nak na dia diao kan na gaga eh beg telur de kan salah haba dah keun ha yang majat wati pada hai uno dia dah Ha, nak tengok je salah ke? Cuma tu pertimbang Abah... ...baik malek... ...tabukah yang majan. Ya, hancur. Kerana pun no, ...oh mati tak buh makna halain... ...bukarna alakah. Nanti pun bukan na alakah. Yang pertama, alakahnya bergetrimong. Mengibung tabar. Yang kedua... ...tak ucap pun memang nak terbayang pada ...alakah. sehingga itu bila haba yang salah. Pahal kerajaan ghalat. Kerana Abah yang salah... ...walau nak alakah pada dirinya... Tapi menda dah ucap, Mana hubungan anda terbayang sepukan lakahnya. Rakan rakyat itu asadan. Yang maksud, Tanda kena ra, rakyat itu rajulan sujak. cikok lidah ada rakyat ra itu asadan. Rakyat itu rakyat itu rajulan sujak. Nya menda dah kena itu asadan. Nak terbayang kepada Nyo asadan. Nak wajah serupa dengan rajulan sujak. Mana? Karena tak salahkan. Yang bukan majal Sebab nanti orang majal Tak kira itu asadan Memang Pakan tak kena asadan kepada rajulun suja Ha kan nak wajah serupa duai Maksudnya tak kira Nak mula na, Nak na, kasat Kepada nak serupa duai Sehingga Jut terpakai kata asad kepada rajulun Rajulun suja Maka Galat tersalah Habar yang salah Nyan hana hitamang dalam majal Ragu begitu apa yang yang salah walau na contoh ini orang itu asadan yang tak maksud rajul dan nanakun Man menyalahkan jika ulidah kerumukun rai itu asadan yang muka najih walau na anakah hari alasan karena adam mula hadahnya anakah hana memandangnya anakah hana kasat anakah. K. Ma'akarina ten haliyatin aw makaliatin maniatin ay sarifatin an iradatihi Bersamaan anakarina Karina haliyah ataupun makaliyah Karina ma uh, haliyah ataupun karina makaliyah yang menegah dianya karina artinya yang di paling diannya karina daripada iradahnya Artinya iradah barang yang diwadangkan akan kalimat baginya barang keluarlah hmm. bersama nak Karina artinya Karina Halia Karina Halia ataupun Karina Makalia yang menegah dia artinya yang memalingkan dia nya Karina daripada iradahnya artinya iradah barang yang diwadangkan akan kalimat baginya barang olehnya kailam benar Karina. ada majad mufrad benar akarinah karinah yang mencegah ataupun memalingkan untuk tak iradah makna hakikat inan kharajal kinayah ya, karinah yang karinah si, yan di ikut haliyah atau makaliyah jadi karinah yang karinah haliyah atau karinah yan makaliyah karinah haliyah iban keadaan ju de contoh musa Tak dia akan sakit juga. Kan mati lho. Kan mati lho. Ini tak, Karina. Keadaan ini, kita berkata dengan apa-apa, menjadi Karina. Mati, bukan maksud hakikat. Keadaan, saya juga. Saya tanya apa-apa, tak pun, kan mati menjadi Karina. Bahasa ini, mati. Ini maksudnya, kan mati bayi. Mungkin, saya dahulu, apa khabar, kan mati. Yang maksud ini adalah, beratah sakit. Ketika mati. nya kalia atau makaliyah ucapan. tuhnya nak kata kata, yang yang di sini ditunjuk kepada yang bukan li mana hakikat. Perkara itu asadan. dan peribun, akan asad, jingga hijib, kopi baktin. Nanya bapak tambah asad hijib kopi kantin. Oh, betinjan akan asah bibit. Yang adalah asad baju sejak mana kharajal kinayatu nahu zaidun tawilu nijat fa'inal murada tulun nijat fa'inal murada bitulil nijat lazimuhu fa'inal murada bitulil nijat lazimuhu min tulil qamati fa'inal ni'afa fannijat al mawsufu fannijadul mawsufu bituli kalimatun musamalatun fi ghairi mawudi Allah li alakatin ma'akarinatin haliyatin wahiyal madhu illa anna hazihil karinata la tamna'u iradatal maknal hakiki bahwa tu lu ala katisaifi ma'al kinayati maka dan keluarlah kinayah Keluarlah kinayah semamah zaidun tawilun nijat Bermuda sidit itu panjang serong bedeng. Maka bawa sungguh murad dengan tulun nijat, Bitulun nijat Itu lazimnya. Panai lazimnya tulun hijad daripada tulun kamah. Panjang deng. Panjang kamah. Perawakan. Perawakan ulu panjang. Apa dah tuan? Ha? Postur. Panjang posul badan posul badan Fandijat maka bermula nijat Yang disifatkan dengan tul dengan panjang Itu kalimat yang diisimalkan pada selain barang Yang diwadahkan Akan dianya Kalimat baginya barang Karena nak alakah Bersama nak karina haliyah Dianya karina haliyah itu madah memuji kecuali wasunggu ini Karina itu hana menegah ia akan iradah manah hakiki wahwa dan bermenadiye nyama manah hakiki itu panjang alakah pedeng panjang ha, alakah pedeng gantungan pedeng bersama kinanya <tuh> <tuh> Itu bit kina ya, lo, no, niya. Bukan kengkait karinahji bukan mencegah macam kira mana hakikat. Itu bit kina ya. Contoh zaidon tabidun nijat, zaidit panjang serung bedung. Jangan zaidon tabidun nijat. Jangan kan bicik panjang serung bedung ini Tapi lazim daripada panjang panjang serung bedung sudah kurung panjang aju. Badan panjang kurung. Yang lazim inan kan lazim akli. Mungkin lazim dalam balagahnya bukan lazim akli. Lazim mutlak tangan luk je. Kalau punya syarang akal, lazim dit. Pernama si man ban ka panjang sarung pedang, urung, perurung panjang. Bukan, bukan lazim akli je. Mutlak tangan Mana lazim inan. Nanti mana tangan luk, pasarkan dia lazim. Maka yang yang bermaksud adalah Mana lazim Lazim daripada Urung panjang sarung pedung Nyawur urung panjang Kerana kebiasaan Nyawur urung panjang Pernah agak amat pedang panjang Pedung kan Apu yang sangkut baka ing tapi tampik murah dah, biasa <tuh> Maka nijat adalah kalimat yang kamu pakai pada selain mana maudhulah. Nijat, ya manijat, manijat ini digesifatkan dengan sifatnya penyang. Dan kalimat yang kada pakai pada selain mana maudhulah karena ana lakah duai, urang anak Haji. Lazim marzum. Cuma lazim lazumnya bukan lazim makli. Bukan lazim makli. Hai lazim makli kan yang hanjur Yang memang secara akal haitim terjadi sebalik je Yang ya, lazim akhli Lazim daripada nak Benda dicok jerim Yang haitim sebalik je Setiap benda pasti dicok Dicok lapang Yang lazim akhli Yang ya, lazim akhli Bersama anak Karinah Karinah ni Karinah Aliyah Putra Karinah Aliyah Tanya sedang memuji Itu yang sedang dapat sidit sedih sedihnya hanyut hat, udah hanyut ji, udung kau penyang, penyang penyang sedang sedang dapat jauh, hendak eh, dapatkah badan raya Panjang urung, yang karina, man yan karina, apakah eh tegah iradah mana hakikat, dan mampu, karina memuji sedang dapat sidit bisa jadi yang. Minyanyang Karina Hana di tiga terada manakikat, mana nakikat memang panjang gandungan pedung, yusarung pedung banyak. Palat pedung juga panjang, urung-urung juga panjang. Jadi bisa minyanyang Karina Hana di tiga terada mana-mana kinai manahgikat kina, manah bersama manakinanya. Urung panjang, sarung pedung juga juga panjang. Makanya yang membedakan, membedakan antara majat dengan Karina dengan kinayah. men cari nah pada kinayah nyo hana mampu ditegah iradah mana Mana hakikat kan Kainan kan, Kayan, kan? Yang pertama, leh, bercut, no? Ke, kiniyah, dia Pertama ini acute nak. Keluhan selaki naik nak kilat. Apakah jahat hikat atau majadi? Ini bergas kini eh roh majadi. Yang kiniahnya kita maulah majat, hana-hana perlih berbeda ke? Yang kiniah adalah sahabat daripada majat Yang hana perle berbeda antara majat dan kiniah Karena kiniah yang majat Ini yang perle berbeda berdasarkan pendapat yang bergah Kiniahnya bukan majat Haman contoh lain Kita contoh lain Biar saya contoh kiniah Nanti tengok-tengok Kita perlih dulu, kita contoh murah oh, ide murah ni mazlul fasil nyanya ide Karina madah di mana baba kata Karina haliah dulu sidik yuna nunga sidik ah uh, hu lera bedebu le le al majdu baina saubaihi eh. Tapi madah mana puji wajib, sarinah ni madah kan dia Tu <tuk> juga dah tu, tu tu Tentang lain, tengah tu tentuh Tentang Mainan masalah beda antara kinayah dan memang ada hal yang perlu kalah ni Kerana nak dibatan-dubatan dah Pada masalah beda antara kinayah dan Dan majal Baca-baca, lihat -baca, pelajin dalam suruh terukisnya, alam apa yang lain. Untuk ukur kini ya, nampak baru ni tu. Fa kanan Alakatuhu Ay alakatul majazi al musyah bahata bayin al wal majazi. Fa istiara Fa istiara majazun. Ala Alakatuhul musyabahatu Ka asadin fi kaulina itu asadan jermi Fainahu sumila fi rajuli suja'i Wal alakatuhu Bainahuma al fi suja'ah Wa suja'atu hiya wajuhu syabah Wajuhu syabahi Fasyabahna Ar-rajula bil asad bijami Suja'ati fi kulin Wasu'ira lafdul asad li rajul. bari saja saja ah saja nyora jelo rajin saja nyajaknya wasah nya bamazar saja ah ku saja amari dikadang kamu dikalang kamu bari amari hawai maka jika adalah anakah majad maka jika adalah anakahnya artinya anakah majad itu musybahah Maka jika adalah anakah yang artinya anakah majad, itu musyabahah di antara makna hakiki dan mana majazi. Di antara makna hakiki dan mana majazi, fa isi'arah, fa isi'aratan, maka bermula dianya majad, itu isyarah. Maka bermula isyarah itu majad. Yang bermula anakahnya majad, itu musyabahah. Seperti Asadin pada kun-kutanya, pera itu Asadan Yerni. Tiada seden pada kun kuningnya orang itu asadan yermi. Maka bosun yasat itu diisimalkan pada rajinun suja. Maka bosun yasat itu diisimalkan pada rajinun suja. Dan berpelangalakah diantara keduanya itu musyabahah pada pada sujaah pada keberanian. Dan berpelangalakah pada keduanya itu serupa pada behu. Perabai. Saja. Ini nah, abadi. Saja. Mengaduakan sujak, sujak di wasaf. Raya itu rajulan sujak, sujaknya sujaknya di wasaf. Maka duma aji. Ini syajaah, Masdar Maka berulang alakah di antara kedua nya itu musyabahah pada syajaah pada keberanian dan berulang syajaah Dianya nya syajaah itu wajah syabah. Maka getah yang serupa akan rajulun dengan asad dengan jamek syajaah pada tiap-tiap dan diistiarahkan akan lafaz asat bagi rajul. Nah, kemudian majad mufrad bunau. Apabila alakah haji adalah musyabah, serupa diantara makna hakiki dengan makna majazi, nama yang serupa antara makna hakiki dengan makna majazinya nama majazi akan majad, majad istiarah. Kemudian isi arah adalah satu majad yang alakahnya adalah musyabahah. Contoh asadan dalam kurna itu asadan. Ra itu asadan yang disinan. sini, tanpa serupa sila rajulun sujang dengan asad. Kemudian caco untuk lafaz asad tak pakai kepada rajulun sujang. Tak kuni nol. Ra itu asadan yang dimaksud. Ra itu rajulan sujang. Maka saja. Syajaah keberaniannya adalah wajah Syabah diantara uh, Rajulun Suja dengan Asad Maka tak pakai dia ni Rajulun Suja Takkan dia ni um, Asad Tapi yang mana je Rajulun Rajulun Suja Maka majat Isyarah Bagaimana lagi mana orang? Isyarah kan pinjam Karena ini naga pinjam lafai Lafai Musyabah be. Naga pinjam lafai Musyabah be Dia kepada Musyabah Kau pernah Isyarah Qawin kanan alakaatu ghayraha ay ghayra almusyabahati ka sababiyyah fi ay annabatin ladzi buran sababuhu al gaisu rabu sababuhu al gaisu falafdul kalimatun musamalatun fi ghayri mawdhi' alahri alakaati sababiyyah Ma'ani natman yani atin an iradati ma'nahu haqiqi alladhi huwa mataru wa ya tauluka ra'aina yana ra'ya lin-nabat dan jika adalah anakahnya majad itu selainnya artinya selain musyabah dan jika adalah anakahnya majad itu selainnya artinya selain musyabah seperti sababiyah Seperti sebabiah pada kata tanya ra itu raina la gaisa. kami pelihara akan gaisa artinya nabat tanaman kami pelihara akan tanaman tanaman aladhi al yang bermula sebabnya tanaman itu ris hujan maka bermula la fa itu kalimat yang kami pakaikan pada selain barang yang diletakkan akan ia kalimat baginya barang karena alaka sebabiah Bersama anak karinah Yang menegah dianya karinah daripada iradah Maknanya ris yang hakiki mana ris yang hakiki Aladzi dianya mana hakiki itu matar Hujud Wahiyah dan berminatnya karinah itu Kedengkau, takedengkau ra'ayna Maka menan Karena bersungguh ra'ayah Memelihara Itu sahabat bagi nabat Yang kedua, apabila alakah haji bukan musyabahah. Bukan musyabahah. Dia berarti alakah haji bukan musyabahah. Yang dinamakan dengan majad mursal. Kedih jawab. Waing kanan agairaha kasababiyah pulang pulin di ujung. Fa Mursalun, Fa majazumur mursal. Apabila alakah haji bukan alakah, bukan musyabahah. Yang namah haji majad mursal. Mata ceritoh bukan musyabahah. Macam masababiyah. Mana sababiyah. Disebut sebab. Giradah. Musabab. Disebut sebut sebab. Ha, tapi yang giradah musabab. Contoh. Ra'ainal gaisa. Kami pelihara akan. Ghais. Riz. Ghaisnya yang mana hakikatnya adalah. Hujun. Ha. Tapi yang maksud ini. Yang maksud adalah. Musabab daripada hujun. Hujun menjadi sebab kepada. Kepada timah tanaman. Jadi tak kena tu hujun. Tapi yang dirada adalah tanaman ini. Maka buat Lafal Lafaris. Kalimat yang kami pakai pada selain mana manamudullah. Karena alakah pun alakah ji. Sababiyah. Macam sababiyah. Riz. Hujun. Eh, menjadi sebab. Kepada timahnya tanaman. Sebut sebab. dirada. Sebab. Nah, karina heinan, karina mania, bukan oh, karina mania, karina yang menegah nutera dah man, irada mana hakikat Dah karina aji. Maklumat rahina. Kami pelihara. Kami pelihara maniok ujin. Gimana cara nada pelihara? Yang nada pelihara kan tanaman terawat. Maka kata-kata rahina,nya naji menjadi karina. Karena rai hana bisa bersifat pada, hana bisa tak bersifut kepada grace. Hanya tepung talak pada grace. Okay. mana hakikat tadi pada grace bina, matar uju Yang kedua musababiah, ini sebalik. Yang kedua musababiah, sompama amta ratis sama unabatan. Ayu raisan. Yakunun nabatu Musab baban anhu faudilikas sa Musab sabab aksu aksama kabalahu. Musab babiah. Malakah yang kedua Musab babiah summaam nabatan. Dikudrun oleh langit akan nabat artinya raisan ujun. Amtarati sama Dipeterun oleh langit akan Nabat Mana nabat? Hujun Adalah nabat Itu musabab Adalah nabat Tanaman itu disebabkan daripadanya hujun Maka diitilakkan akan musabab Dan diradahkan akan sebab Maka Sebagai sebalik barang yang telah terdahulu Barang sebelumnya Jadi yang kedua Musababiyah Musababiyah sebalik Sebut musabab Kerana ada sebab, sebab dia. Contoh antara ti sama u nabatan di oleh langit akan nabat nabat tanaman. Pernah dari langit itulah ye. Dia terdiri langit ujian. Gara-gara na ujinya timah makai. Makai nak takun langit menurunkan nabat takun. Nya nabatnya mana ji ujian. Karena ujian tak takun. na kepada ujin nabat kerana hujan menjadi sebab kepada tumbuhnya nabat. Artinya ka itla. Ah, ka musabab, ka iradah sebab. Maka dari 20 contohnya kau bisa dapat fahami untuk nama wajah untuk nama alakah Yang gecek ke ada yang maskur. Untuk nama alji, nama buta ada bonan. Masih lagi fon. Yang sababiah. Atau ataupun dengan musababiyah Kerana Ini kan nisbah dua kan Satu sebab, satu musabab untuk alakah, Yang untuk undang alakah Ini pun dah jauh Ini tak jauh yang dah sebut Bila yang dah sebut sebab oh Berarti nama alakah musababiyah Bila yang, yang dah sebut musabab Nama alakah musababiyah Bila yang dah sebut kul Nama alakah kuliah Bila yang dah sebut baan Nama alakah bakandiyah Tergantung yang tersebut, yang kuat lagi yang mana kilaafin, yang kuat yang yang masyur lagi yang nama alakah diikut kepada nama yang tersebut. Kemudian Mujawazah Nau syarip tu minara. ويا artinya mazadah ai al jild alladhi yuda'u fihi al ma' li safari wa ya fil asli al ismun lil ba'ir alladhi yahmiluhu fa fihi tasmiyatu shay'a tasmiyu al shay'i bismi mujawirihi li'alaqati mujawarah yang kedua mujawarah bunyi gelah Seperti mujawarah dan seperti mujawarah pada seumpama. syarip tu minarrah ra... rawiyah syarip tu minar rawiyah artinya mazadah. artinya kulit alazi yang yang diletakkan di, di, di dalamnya kulit akan air kulit alazi yang diletakkan di dalamnya kulit akan air untuk safar, untuk musafir wahiyah dan bermula rawiyah pada asal itu nama bagi ba'ir nama bagi unta, unta aladi al yang membawa dianya unta akannya kulit maka sabit padanya rawiyah itu tasmiah syik bismi mujawirin menamakan sesuatu dengan nama mujawirnya sesuatu maka sabit padanya itu menamakan syik dengan nama Mujawirnya. Mujawir sesuatu yang yang dekat dengannya. Mujawir jawarah kan dekat. Dengan alakah mujawarah. Yang ke leher alakah ji mujawarah. Mujawarah berdekatan. Karena berdekatan dengan syik. Tak pernah ada nama syik. Karena berdekatan dengan nama lain. Sesuatu yang tak pernah ada dengan nama lain. Contoh salah itu minarawiyah wiyah. Ana rawiyah mazadah. Mana nanpo, mana mazadah oilah. Kana garib. Rawiyah sangat sangarib. Mazadah juga. Garib. Oi artinya kulit yang di dalam kulitnya ngepasoi. Karena orang Arab zaman jirage ini urungnya kulit lama ayo. Kulit lama gelah ayo. Ah gelah ayo. Hana payah cop leh je Kana memang bulat Ikat mentang ikan, ba, Bagi Kemudian Buat uleh lagi ikan Dia Buat punggung ikan Sehingga kaji ke Kedrom ni kaji ke jeragian Pasal ada i kena Kajik sama Sama sehingga Kek leh Pasal i kena Han mubeh leh i Han mubeh leh ke jeragian Nyan rawiyah dan saramanaji. Dia maksudnya, rawiyahnya yang maksudnya. Ya maksud adalah Jiragen I burung Arab. Cari tu minarawiyah. Tapi yang asal kata-kata rawiyah ber nama unta yang membawa Yang membawa kulit guna. Unta yang tak pakai kusut untuk bawa bekal I, nyan nama rawiyah. Mandudau, nyan. Kepada nyan Uh, pun tahu? kulit buno kada kena dengan nama rawiah. Sebenarnya rawiahnya nama unta. Tapi kepada barang yang ibali unta katakan dengan nama unta, Katakan kena dengan rawiah. Artinya dinamakan syek si dengan nama mujawirnya syek. Si. Kita syek kulit. Jeregen kulit. buno. Kulitnya kada dinamakan dengan nama unta. Pakon karena mujawarah dua yang berdekatan. Ngala, bapak lain, ngala Gara-gara dekat dengan sesuatu Tak pernah, dengan nama sesuatu Ha, ah, nak dekat kan Dapat uruf Kerana secara lorat kan Tidak-tidakkan dekat Dekatnya dia benar dekat Ha, ah, nak patah Biar sabih Minyau keluar-keluar 22 dekat Dekat Ya si dom, ni air na dekat mana? <laughs> si dom, si si <laughs> bit, yan, yan, meron, ni na dekat, ni na sabo, ni na sabo, dua dua, ni na sabo, ni na sabo, dah na dekat, moto, 10 meter, dekat, rumah, 12 meter, dekat. Anu tapi ni an, ni an di bari, sebab. dekat jauh amroi dibari jadi tergantung photo di bar dan ya biasa be melupakan tadi 186 pedak ni untuk itulah majad ni masuk penjawara pedang gli Ciban Dia masuknya warna perang gli kan. masuk le kan. pakai pada satu yang ana masuk. Hak je, itu paket sudah ana je. Ah, anakah beras satu yang ana masuk. Tak dah Tak dah ni dah tu Tak dah baik dulu you nak pakai baju lah dalam nak huna nak dia lah dekat pakai ni baik beritau you Kerana nampak nahu kena surah jar bila meja warah gara-gara faktor berdekatan dengan Tambah kali malain si Haji tak pejar, jatah najar si Jatah merfuk Mereka gara-gara dengan kalimah jar Ada pejar Ini gara-gara meja sih, si Makan bukan majar Masalah meja warah-meja warahnya Nak memberi bekas Dalam semua bidang Dalam balalah nak memberi bekas si Dalam fikah nasi ilan tersawubi na Ilan tersawubra Iaitu yang sering burung menjawarah dengan yang buruk Iaitu yang sering menjawarah dengan burung yang buruk Iaitu sering menjawarah dengan Burung god. Yang gagaknya itu yang buruk yang buruk Dalam nahu nanti Belah lah nahu Semua kalimat yang Majirur Yang ikut ji Semua kalimat nama majirur Hazah Hujuru Dabbin Kharibin Bermuda ini itu umpung kekongbun Yang runtuh hudiahnya Umpung kan? Gede? Hujuru Hujuru Tapi jadi baca bareh Haja, haza hujuru Dabbin Kharibin Kita dah baca dengan Kharibin Karena mujawarah dengan Dabbin Dabbin kasrah Walau sebenarnya Sifat kepada Hujuru dan nah, zarah jarbin bismu jawarah ni apabila naik tim cendok dak je tapi god mujawarah secara akli bukan mujawarah secara hisi maka dah contoh ada Jut uh, Dan ada pegawai yang Jut, jut. Okay nak lima Tapi maksud je dah Tuan yang kawi happy pijut Kerana tuan yang kawi ya, kami mendekati Kepada ilmu Ha ada pegawai kepada Musyabah um, pijut My not Tak kalut ta, Bukan sisi musyabahnya Tak kalut Sisi menjawarahnya je Makanya jut Yang ada pegawai jawarah akli juga weh tadi dekat tengah tu antenanya pada model ha kena ada screen yang pada pada bahagian kat sana boleh hmm yut temen jawarah jawarah secara akli eh dekat bukan dekat IC Hai dekat silaan buah dengan, dengan komandan yang itu yang akan dekat isi, Dekat mengajudan, kita secara secara manawi ya. Ya. Wal kuliah. Fi na'wiya jalanul asabiyyahum fi azanihim. Ayi anak milihim, fahyhi itilak kul kuliah anal bangdi dan kuliah pada sembama ia jalan asabiahum via zanihim, menjadikan oleh mereka itu akan asabek mereka itu pada punyung mereka itu, artinya anak mereka itu, maka sabit padanya itu itilak kul kemudian anak kala dalam kuliah, kuliah bermakna sebut kul Irahan, eh, karena yang disebut yang kenyang nama alaka kuliah berarti sebut kul iradah bahan. Contoh, ya jalan lu nasabiyahum fi azanihim, menjadikan oleh mereka itu akan nasabeh, nyakikan nasabeh, nyonya dari dari nyampe kenal, anda jadawu, mana yang menjadikan nasabeh berarti nyonya madun jadawu cila dalam, dalam Saya baru diingatkan, jangan dulu nak asabiyahum. Macam kejadiannya mana? Kujung nih jadi orang terciclok, kenal tak? Enak tak? Maka gubuh itu yang makna daripada asabey bukan asabey, artinya anamil. Mana kata-kata asabey gubuh mana anamil kibah? Kata-kata asabey gubuh mana anamil? Nian adalah karena anamil juzuk daripada asabey. Maka di sini nak itulak kul iradah ba'an. Tersebut anujaraw yang iradah ujung anujaraw. Aliyan <tik> ba'diyah finahwir a'itul a'ina ay rakibah fa'fihi itulakul ba'di wa iradatu kulli izin a'inu ba'duhu. Wahai syarat tua ya kau nalgus allahzi itu laku anal kol minba inil ajiza'i minba inil ajiza'i yang pula ya, anda dulu mana? Mazid. masjid, masjidu iktisasi bil makna, Mazidu iktisasin bil makna maksud. Falah ya juzu itu laku nawi aliyat, nawi aliyat di adalah Yesus. Dan bangdiyah pada semama. Ra'itul aina. Alaka'alem bangdiyah. Ra'itul aina. Luka'alem akan in. Artinya rakib. Intel. Okey. Maka sabit padanya. Ain itu nak na itla ba ba'at. Dan iradahkul. Karena bersungguh aina. Ainon. Itu ba'atnya si intel. Dan disyarahkan akan bawa adalah juzul al Yang itla akan akan ianya al-lazi. Dia Daripada... Di antara segala juzuk Itu nalibih Ikhtisas dengan makna maksud Itu nalibih ikhtisas dengan makna maksud Maka hanya bolehlah Itulah sumpah mayat di atas Yesus Kemudian bang Tia, Malakah selanjutnya bang Tia Sumpah marah itu al-ayna Lung akan in In punya makna hakikat in adalah Anak mata Semua yang tak maksud ini aina ini maksud adalah intel Belum kalian akan intel Mata-mata Mata-mata Mata-mata Aina Kepada intel Yang ini tak disebut juzuk Sebut juzuk Karena mata adalah juzuk daripada si intel Yang maksud adalah Jih juga tak kalan Ureng juga tak Mata-mata tak Kadang mata mudah kalah entah. Tak ada samping dia kalah. Tak ada mata. Ha, tapi yang dah maksud adalah badan. itu. yang disyaratkan juzuk yang tak itulak dia tekul. Tak banding dengan juzuk-juzuk lain. Dia berlebih punya keterikatan yang, yang lebih ketimbang juzuk-juzuk lain. Dengan makna maksud. Jadi, bukunya sahabat ikhtisas Yang lebih daripada yang lain Buna makna maksud daripada Ain mata-mata Intel Nya orang-orang tak juzuk Tak iradah kepada intel Yang juzuknya juzuk nyan yang punya makna Yang kuat terikat dengan Makna maksud Tanya Taknya putaranya Ainon ke. Ainon Dengan bud Intel Yang nak nak wajah cocok ke? Nak cocok? Ha. Di antara seluruh anggota yang memang punya makna Punya keterdikatan yang lebih Dengan but mata matanya adalah mata Nak pakai mata air kemalon Di loom sesuatu pakai mata Maka hancitlah tak telak jaro dah kunyata jasut Loom kalen jaro Yang maksudnya intel Loom kalen kaki Yang maksud? Intel Kurung sifat bola je Quran ni sepak bola dah ke? Dongkalan kaki. Toy so, maksud? Ronaldo. Ya jut. Ha. Kenapa Pak sepak bola ni pakai kaki je? Baik. Okay. Dan iwa-iwa ti baru makanan. Dan iqtibar makanan pada seumpama waatul yatama amwalahum final yatimah al-haqiqata sa'irun allazi la abalah fasumila fi au yan an lalih fi Balik wa fasumila fil baligh di alakatain di alakati i'tibari makana makana alaihi qabl al-bulugh kalian yang lain dalam i'tibar makana I'tibar makanan pada sumama wa'atul yatama amwalahu dan berdatang olehmu akan harta mereka itu berdatang olehmu akan anak yatim akan harta mereka itu maka wasungguh anak yatim yang hakikat itu anak min allazi yang anak jene bapak bagi anak min anak min allazi yang anak jene bapak bagi anak min. maka dipakaikan akan dia-nya yatim pada si balik. karena alakah i'tibar makanan, i'tibar barang Yang telah ada dia yang barang Diatanya si balik Pajan teman-teman barangnya Tabur buluk Segolong balik Kemudian alaka seranjuji Iktibar makana Iktibar makana Iktibar barang yang kaluhna jamun Berarti tabunan kepada Sabur lafayan tabur mana lain Tak iktibar kepada Keadaan yang Yang kabur lalu yang pernah nah bagi contoh nak ke nuatul yatama amwalahum datang olehmu akan anak yatim akan harta mereka itu nyogjuk juk harta yatim am tak balik balek kana si balik urang matak balek nyog harta g mali menan balek bila gukalan ani minya rasyid itu ah kelola harta ny harta g pulang pan panjang juk harta kan otik ke balek matik ke pulang harta, akan, matika balik. Matika balik, gijuk -gijuk pulang harta. Tetapi ia tidak menggunakan yatim dalam ayat Maka menggunakan yatim ke rumahnya kembali Kerana itibar kepada makanan Awal iji yang menggunakan yatim Kerana awal iji berwasah dengan yatim Dia tidak menggunakan yatim Secara hakikat, anaknya yatim Yang laka iji yang itibar makanan Ini ada, ada yang makan dalam sirorot Ini ada yang takut Atau intibar ma ya ulu ilaihi. Kama fi kawlihi ta'ala ini aran. Ni. asiru khamra. Ay asiran. Ya ulu kawnuhu khamaran. Dan ataupun intibar ma ya ulu ilaihi. Barang yang selagi jadi ia kepadanya barang. Ma ya ulu ilih. Barang yang selagi jadi dianya. Sesuatu kepadanya barang Sebagaimana pada Allah Ta'ala Ini arani asiru khamrah Masa ngolong itu lung akan diri Asiru Asirul khamrah peras akan khamar Artinya lung peras akan asir Perahan Yang selagi jadilah Keadaannya perahan Itu khamar Jauhlu yang akan jadilah Keadaannya perahan itu khamar Orang sebalik ibadahnya, nyong itibar makanan, Nyo, itibar mayaun, itibar mayaun, itibar ya, barang yang akan datang. Ha, itibar barang yang akan datang. Ha, contoh, ini arani asiru kamera. Long long kalan diri long akan long prah khamar. Naya cerita dengan nabi Yusuf penyara. Lung, dalam penyara. Nah kalan kalan nalar lumpoh yang long long mulumpo, long kalan long prah kamar. ni hakikat mana kamar atas yang kaji kuih atas yang kaji kuih pun ni je perah dalam yang diperah pun dah anggur macam ni yang hakikat kamar pun dah atas yang kamar buh ni ni kamar dari, dari uh, anggur diperah kemudian ibu prom ni baru juk kamar duduk juk kamar yang diperah buang anggur, tapi bukan duk-duk kamar Yang diperah adalah perahan Yang diperah buat anggot untuk pedubit Asir ha, Untuk pedubit asir Asir perahan iyanggut Yang gelong menjadi kamar Yang asir Dia tak ubah, dia tak perah, tak ubah Padahal menjadi kamar Dia nampak, dia telefonkan saja Perahakan kamar Kenapa kamar di depitnya? Ya depitnya adalah asir ha, Yang itulah kata-kata kamar Kepada Kepada kepada asir kerana asir akan menjadi khamar. Lelaki tak ubah katrik akan menjadi khamar. Nyale kita keun ke si lawung yang nak mengawin nak keun gulinto. Padan aja gulinto golam golam akad ai pan gulinto. Betul lah akad beraja gulinto kan. Han. Nyen majat ya. Nyale am pulau lai. Hah? Hmm, hmm dragon bu Macam Ya. Kau lalu, bau baru-baru Bau lalu, bau wujud-baru, kata-kata tengkung Kata-kata-kata Kata-kata Hai pakaian, Hai dua ratuk-kata-kata Hai dibat Kata-kata, banyak orang, kata-kata Yang lalu, letak-kata Kata-kata, pemakaian dalam si orang-orang Wana'u dan lawana Sumpamanya, tiap-tiap Sumpamanya, segala anakah Dan, na layla'ilah, mati seperti frayan ngap betul nanti ka mahaliyah ka mahaliafi nawi faliad unadiah ah ka mahaliyah sep uh, seperti mahaliyah pada seumpama faliad unadiah ai frayan adalah ahli ahli nadihi uh, artinya ahli nadinya seseorang fan nadi maka berbulan nadi itu majlis makna nadi majlis takut faliad unadia maka hendak memanggil ia akan nadi yanha yanha hali sakta nadi dia kan kan zamer faliad unadia sanad uzbaniyah yanha ha hali sakat ha kan kan hendak memanggil ia akan majlisnya seseorang nah nadiah ha hali sakat Biasa pada wakaf, pada wakaf kita mau. Kalau dia diunadiah, sana diunzabaniyah, pulang ikut kan? Nah, ini dalam Al-Quran dulu yang, dimiliki zabaniyah, yang ke, yang kita ada zabaniyah kita, ini nadiah, nadiah, haharisakan. Nah, bacaan lain. macam tu lain dalam ayat Quran ba surat-surat terakhirnya le yang tata ha ha laginyo ha ha sakat ni ke untuk kecacah aku sebab ke faliat unadiyah sanad uzbaniyah hian ayat ye kena aku sanad uzbaniyah nata maka ino pada faliat unadiyah le boha jadi baca kecacah Walinya ataupun haliah, ya haliah sebalik berarti sebut hal iradah mahal menyebut sebut mahal iradah hal. Nah, contoh biasa kan maruf ni. Ah wa. Laam wasalul kariah. Wasalul kariah artinya wasalu ahla ahla kariah. Nina haliah. Sebalik sebut hal iradah mahal. Contoh Favihi rahmatillah maka sabit dalam rahmat Allah artinya jannah jannah alati al tahulu fihi rahmah yang bertempat padanya rahah padanya padanya jannah oleh fihah tahulu fihah rahmah jannah alati al yang bertempat padanya oleh rahmah ia nikmat Favihi itulah hal wa Favihi at alakah at alakalhalah wa aradal mahala Maksoo maka dan haliyah pada summa favi rahmatilla maka sabit dalam rahmat Allah. Masuk jih jannah surga alati yang bertempat padanya oleh rahmat mana rahmat nikmat. Jadi inan uh, haliyah kita majalain. Al-Kalain Haliah. Haliah sebut hal iradah mahal. Disebut Rahman yang iradah tempat Rahman. Tempat diberi Rahman. Masuk rahmat nikmat-nikmat bunuh. Nikmat tempat diberi nikmat tu syurga. Taghun fafira madilah wa manaji fafi jannati. Tadi nama disebut hal itu nikmat, diberi iradah tempatnya nikmat iaitu surga. sebalik daripada makabalah. Yang jawab apa dia mandum? Famajazumursalin Maka dianya itu majad mursal Oh, ada sifut? Orang majadzun mursalon? Ada sifut tak? Orang majadzun mursalon? Sifut puyitafah Hmm? Kalau nak kiralah-nak kiralah sifut ni Artinya dinamakan dengan demikian Kebenaran yang memandu majad yang alakah Haji kaligus sebuah ino, kaligus yang majad mursal. Pekan kebenaran macam macam mursal. Ia nahu arsalah, berkali ursila Karena apa sahaja ancaman itu telah diirsalkan. Artinya, kemana irsal? Ketika dilepaskan daripada itikah, daripada dakwaan, mu, hukuman, anak-anak ini. Daripada, daripada dakwaan, musyabah. Dia nahu utlika dilepaskan daripada gedaah musyabah sebahagian daripada jinah musyabah b. Adapun lepas daripada perkait dengan satu alakah dengan sebalik istiarah maka hmm, f maka bermula alakahnya istiarah itu musyabah demetam. Dia orang na wajah atasnya agak penan dia majad istiarah. Kepunan dia menjadi eh, majad mursal. Mursal dari arsala. Arsala maknanya lepas. Kau maknanya atalak. Atalaka. Jadi punan dia majat mursal. karena dia lepas daripada dakwaan. Sabah jenis musyabah dan musyabah. Yang mana pada isyarah, isyarah, Pada isyarah arah, dia pakai asad kepada rajin dan Kata anggap, asadnya sabah jenis. Rajin dan sujak sabah jenis dengan asad. Maka tak Pakai kata Asad kepada Rajulun terus saja. Inna ana. Ada sahabat. Lepas daripada alakahji bu mukait dengan satu anakah. Dia nakaji ke bebas. Bebas dan berubah nakah madum salah satunya madum majaj musal. Beda dengan majaj siarah. Majaj siarah alakahji bu mukait. Mienya mutlaq bebas. Ha. Mienya isyarah alakahji bu mesti musyabaha. Penyakamu syabaha bukan isi arah. Dalam nak lakah jatuh dalamnya. Dekat macam. Dekat. Dekat. Dekat. Dekat.